att älka och förtala. En mitt ritt Mer i skydd Och med gallt som led. En som puss Och som över Överplattla konkurs Ingen musjöfrått Han är alltför kletke Franska bruvan Mitt vänliga fönster går så bra att man spelar en kortversion av revin i Köpenhamn i november. Och Sara Leander har mycket annat för sig under året. Kaljärarrevy i Göteborg i januari. Franska komedin Kokottsskolan, Sara's första talroll i Göteborg och Stockholm under våren. Översättning och regi, Kaljärar. En remarkabel teaterhändelse, skriver en recensent. Och under hösten spelar Sara huvudrollen i Oscar Strauss operett, en kvinna som vet vad hon vill, på Oscars med gästspel i Helsingfors och Oslo.